de vida a i bas. lliures al llarg dels danys. Un pobl de bateva entre roques i estanys Amb l horhoritzó. L’Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Força dels que ja van marxar per no tornar. Amb l’empenta dels que encara estan perde de mi. Som la gesta un ideal que s’avança pas a pas si algú mai ens pren la llum, calarem el foc i punt. I uns barrenc fos coequilibrbrats a més luxorss d’aquest tallat, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan darà eltim pastor compraran el seu valor. Agafemnos for les mans per acollir el nostre demà. Ten la llavor Tenim la llavor i la terra per sembranar. L'Eco de La muntany em va per veure què hiiem més allà. Tut em figui l'herees i jo ire mi.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 Tenim la llavor i la terra per sembrar Al llarg dels anys, un poble bate entre roques i estanys, amb l'horitzon <totipos> Vindar la vida com a alternativa al model depredador actual. Conferència de Josep Maria Mallarac. El Museu del Ter, organitzada pel Grup de Defensa del Ter. 27 de gener de 2023. Àudio enregistrat exclusivament per Altaveu i l'Eco de la Vall. Totes uh, ja sabeu que estem això en, aquest, en el context d'unes jornadas de formació de defensa del Ter, que feia temps que no en fèiem, uh, que són tres jornades. un <coughs> untat central mica amb els orígens de defensa del Ter. En la primera hem parlar una mica de l'aigua, del riu del Ter. En la segona la idea és parlar de la defensa. la importància de defensar la vida i l última, doncs parlem de la importància de fer grup. Eh, que és d'aquí dues setmanes. Uh, la idea és una mica farem una mica la mateixa dinàmica que la setmana que fa 15 dies, que la primera jornada que perquè hi hagi una mica de participació en Josep Maria, que ara el presentarà la Marga, ens farà una mica de ponència i llavors ens dividirem en grups ens prepararem en, en traurem algunes conclusions i llavors les posarem en comú, d'acord? i una mica, la idea és una mica que ens sortin coses que llavors al grup puguem anar treballant, idees que llavors a l'assemblea doncs, anar, ens podem anar engrescant. No? La idea és una mica també que aquestes xerrades ens facin una mica de llum i trobem horitzons als quals eh, remà, no? perquè a vegades caiem molt en el pessimisme, avui en dia, i sortir una mica d'aquest catastrofisme i posar-nos mans a l'obra a fer el que, el que sigui. No? Uh, I res, ara, si de cas la Marga us presenta amb el ponent d'avui. Bé, jo ho porto una mica escrit. No tinc tanta do de paraula així com vaig Etzebe. Bueno, tenim moltes ganes de sentir en Josep Maria i això, aquesta xerrada que la marquem doncs, en el tema més de les cures, de la defensa de la vida, de reconnectar amb la natura i, bueno, llavors ens, agrada, ens agraden els que hem generat aquestes xerrades de sempre posar-hi una pinzellada nostra, que és Bueno, ens, ens vam inspirar en aquella història de, de l'Indi de Seattle, no sé si la coneixeu, que se li, se li otorga, que és un dels que va fer una carta considerada com un dels primers manifestos ecologistes, i és que a mitjans del segle XIX el president d'Estats Units diuen que li va demanar a l'Indi Seattle de comprar-li les seves terres, que ara és l'actual Washington, i bueno, al cap d'un any li van tornar una resposta en forma d'una carta, que us en llegiré uns fragments que són molt bonics. I diuen així. De fet, és, eh, no està ben clara l'autoria que sigui d'aquest indi, la carta. Hi ha gent que diu que és d'una cola del 1971 que la va fer, però bueno, és molt bonic. Diu així. Qui pot comprar o vendre el cel o l'escalfor de la terra? Aquesta idea és per nosaltres estranya. Ni la frescor de l'aire ni la lluentor de l'aigua són nostres. Els rius són els nostres germans. Com podria algú comprar-los? Nosaltres sabem que la Terra no pertany a l'home, que és l'home qui pertany a la Terra. Des del grup de defensa del Ter, que intentem caminar cap a aquesta cosmovisió més propera a la carta de Seattle, doncs fa anys que ja anem denunciant contaminacions i malmeses en la natura, com per exemple a la Riera de Sorreig ja fa 30 anys es va fer una denúncia i es va actuar com a acusació particular en el cas Puigneró que va ser un dels primers empresaris condemnats a l'estat espanyol per delicte ambiental. A partir d'aquí es va haver-hi una alarma en els empresaris perquè ja no hi havia carta blanca per contaminar tan impunament. Però tot i així, aquestes petites victòries que s'han aconseguit en moviments ecologistes arreu del món o més a petita escala aquí, tot i això continuem amb un model molt depredador i que bueno, continua un creixement continu amb un planeta finit i, bueno, I tot això, per exemple, el TER, ha continuat aquests, durant aquests 30 anys tenim un recull de 220 denúncies d'agressions a la natura en els últims 30 anys i hem presentat un mapa d'aquestes denúncies que algunes han anat amb eh, una resolució però la majoria han quedat al tinter com una denúncia. Bueno, i per tot això ens, eh, ens hem fet una sèrie de preguntes i de reflexions que hem volgut que en Josep Maria, que té molta llum en aquest camp, ens pugui doncs, ajudar... A, a visualitzar una mica de, bueno, entre esperança o el coneixement, i són, bueno, com posem límit aquest negoci de l'aigua, de les terres fèrtils, de la biodiversitat, els aliments, com ens situem davant de la natura, com posem en valor sobretot les cures, com podem posar la vida al centre i canviar aquest model que tenim. Bueno, doncs uh, us presento ara sí en en Josep Maria, ell és biòleg uh, i llicenciat en Ciències Geològiques, també ha estat consultor ambiental independent, tant a nivell nacional com internacional. És membre de la UICN, Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa, i en els últims anys ha centrat la seva activitat en llocs on es combinen valors naturals, culturals i espirituals de primer nivell. Finalment, també és president de l'associació Silent, que és una associació sense ànim de lucre establerta a Catalunya, dedicada a estudis ambientals estudiar, difondre i promoure el patrimoni espiritual i cultural immaterial de la natura i el seu valor inherent envers la seva conservació, especialment en els espais naturals protegits. I segur que moltes coses que potser em deixo però ja tinc ganes de deixar-vos amb la seva sabidoria. Moltes gràcies, Josep Maria, per ser aquí. Abans de parlar jo hi ha una sorpresa. Res, comentàvem amb el, amb el Josep Maria que allà on no arriben les paraules arriba la música i em, volia agrair-vos la feina que fem, que feu, i afegir-m'hi cantant per vosaltres El País Petit, la cançó de Lluís Llach. I després m'agradarà també fer un breu poema, que m'agradarà que ens l'aprenguem abans de començar a escoltar. El Josep Maria, del Mossèn Cintu Verdaguer. Si voleu afegir-vos a la tornada o quan us vingui de gust, doncs us hi poseu, ¿vale? seria una mica doncs, això. Jo sempre dic que el país més petit que jo tinc és el meu cos. I des d'aquí miro d'establir de, ponts i vincles de qualitat amb les persones per, per fer allò el al que estem cridats, que és estimar. Lídia Pujol El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això el que torna. Potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada mi i no en sabria dir res més. Can tu i sempre em sabré. Malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit, que des de dalt d'un campanar, sempre es pot veure el campanarvaí. Diuen que els poblets tenen porc, tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així, és així com m'agrada mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré Malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit, que sempre cap dintre del cor si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens hem contrabandistes, mentre no descobreixin,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 Gràcies. I un, un breu poema que vull dedicar-te. És res, molt breu, és de mossèn Cinto Verdaguer i diu així, es diu Poeta i fangador soc I en tot faig feina tan neta que fango com un poeta, i escric com un fangador. Gràcies per haver-me convidat. Em sentiu bé? Sí, eh? Lídia, per aquesta, aquesta entrada tan, tan emotiva quan em van demanar eh, que parlis aquí, la proposta que em van fer fa uns mesos, eh, no em va acabar de quedar del tot clara, em vam tornar a parlar fa uns dies, eh, vaig entendre una mica més eh, què podia aportar i he estat rumiant-hi una mica i això és el que us oferiré. Eh, aquest grup, eh, com tants altres, a Catalunya, com tants altres grups plataformes, entitats, comissions. Jo mateix també vaig ser membre als anys 70 d'una comissió per la salvaguarda de la zona volcànica de la Garrotxa i des d'aleshores he estat sempre més involucrat en comissions, grups, plataformes, campanyes, iniciatives per mirar de salvar. Finalment, això salvem el Ter, defensem el Ter, salvem això, salvem allò, un continu. Uh, comença el 75 tot aquest uh, procés per raons polítiques òbvies perquè abans no es podia i es desplega molt a partir dels anys 80 centenars a Catalunya centenars d'entitats que han tingut les seves trajectòries els seus alts i baixos les seves crisis uh, entenc que uh, aquesta entitat està en un moment com de redefinició en certa manera de, de la seva missió potser al llarg de, de molts anys ha fet moltes coses, però és un moment potser de replantejar aspectes de, missionals, per dir-ho així, de quina és la, la resposta més adequada que en aquests moments ha de donar. Així s'hi troben moltes entitats, però és un fet conegut de tots que els espais naturals protegits que tenim a Catalunya no existirien si no hagués sigut per aquestes mobilitzacions, per aquestes campanyes ciutadanes excepte el Parc Nacional de Samor i Seigüestortes, excepte aquest, tots els altres estaven amenaçats de destrucció i haurien estat destruïts, o totalment o parcialment, si no hagués sigut per les mobilitzacions ciutadanes. Eh? Feu memòria. Eh? Uh, Sal Llorenç del Munt, el Montseny, zona volcànica de la Roixa, Cap de Creus, Garraf, Delta de l'Ebre... Eh? I no només els grans espais emblemàtics, sinó molts espais més petits, i intersticis fins i tot, i zones verdes, i espais, i, i racons, i raconets, i rius, i rieres, i plataformes, i és així. I és que en la l'himne de Catalunya ens autoanomenem defensors de la Terra. I és que a vegades, això, això, això, és, això és un gran títol, eh? defensors de la Terra, i a vegades no ens som prou conscients de que això és un element cabdal de l'identitat catalana ser sí, defensors de la Terra i podem escriure la Terra en minúscula i seria el nostre país, el nostre petit país però crec que a dia d'avui eh, també hem d'escriure la Terra en majúscula eh? perquè el nostre petit país per si sol, si la Terra està en aquests moments eh, ho sabem, en aquesta situació diguéssim, de, de crisi sistèmica global, doncs no no es pot salvar el país sense que la sàlvia la Terra, eh? estem en la mateixa nau de manera que, que tot aquesta aquí hem desaparegut paraules i tot de coses, tot aquesta reacció, eh, és una reacció de defensa eh, que té una component en contra sempre, en contra de què? Doncs en contra d'activitats destructives, d'activitats que malmeten eh no tant de persones, a vegades també hi pot haver una persona, un responsable hi pot haver una empresa, però bàsicament ha sigut contra agressions eh? són, són lluites defensives contra agressions que malmeten, que degraden no pas d'elements d'interès particular, sinó bé comú. Ells ens hem mobilitzat i, i ho seguim fent des de fa 40 anys, contínuament per defensar coses que són de bé comú. Aquesta és la característica de totes aquestes innombrables plataformes i ciutadanes doncs, que tenim. No? Per tant, en, en positiu, encara que, que, que se m'ha demanat de què parli, és que, és que la, la, la formulació és negatiu, diguéssim. No? És en contra de... Sí, sí, però de què anem a favor? Doncs anem a favor de la vida, evidentment. Anem a favor de, de, de la integritat ecològica d'aquests espais, de la seva harmonia, de la seva bellesa, de, de la seva salut del qual depèn la nostra. El Ter, eh, que és l'àmbit d'actuació d'aquest grup, eh, juntament amb el Llobregat, són els dos rius més artificialitzats de Catalunya, els que, són, eh, que han estat més eh, canalitzats eh, eh, empreses, preses, amb rescloses, amb derivacions, amb canals, amb... de tot. Des de la capçalera, des del ritort, fins a les desembocadura. De fet, la desembocadura és artificial, completament. El, el Ter confluïa amb el fluvià al mig de la plana empordanesa i allà s'obria un gran estuari navegable quan els grecs, que en parlaré després, van arribar. Ara ja sabem que tenen dos braços diferents de l'acabament, construïts, evidentment, que un desemboca a fobià per una banda i el Ter per l'altra. Són rius que han sofert moltes transformacions. El Ter té dos grans embassaments al mig que trenquen completament la seva hidrodinàmica, el de Sau i de Sosqueda, el de Unidor, però sobretot Sau i Sosqueda completament, de manera que hi ha un riu més amunt de Sau i Sosqueda i un riu un altre riu més avall. No? Per tant, de fet, tenim com quatre rius, en certa manera, en el Ter. Tenim unes capçaleres, on encara hi ha moltes possibilitats de, de recuperació i de renaturalització i de regeneració ecològica. Hi ha una conca mitjana on hi ha possibilitats, però no tantes, però ara mateix estan desenvolupant uns projectes molt interessants per part del de Life Alnus, per exemple, aquí a Roda de Ter. Hi ha el sector dels embassaments on poques coses s'hi poden fer. Bé, hi ha empreses aquí i empresaris que, que estan fent una gestió, el que es pot fer, diguéssim, no? que està bé, però a nivell ecosistèmic no hi ha gran cosa a fer, sí que hi ha a fer, evidentment, i molt en quant a l'ús públic que en fem i a la gestió d'aquestes aigües. I després hi tot el curs baix, eh? fins a la plana empordanesa, on torna a haver-hi un, un gran potencial també de recuperació i de, i de restitució i de regeneració ecològica. Això simplement per, per, per marcar emmarcar eh, el grup, diguéssim. No? Però ara, per fer una mirada això de, de, de la Terra majúscula, majúscula, no? què ha passat aquests anys des de que es va eh, constituir el grup de defensa del Ter i tants altres grups ecologistes a Europa? Eh? El moviment ecologista europeu es, es, es desplega, diguéssim, a partir dels anys 70, bàsicament. Eh? Aquest avui una mica més tard per raons polítiques, però bàsicament és això. La primera cimera de Medi Ambient es fa a Estocolm a l'any 72. La primera, és l'inici de les polítiques ambientals internacionals, a l'any 72. I a partir d'aquell moment doncs, hi ha països que comencen a crear les seves administracions ambientals. Això aquí va arribar molt més tard, 30 anys més tard, en Parleré. Però què passa en aquest període globalment? És a dir, per, per, què, es, per què es formulen aquestes estratègies internacionals per què sorgeixen aquests moviments són reaccions davant de què? d'uns processos de destrucció globals globals, regionals, locals a totes les escales diguéssim. una imatge que ho sintetitza eh? perquè el que costa molt, moltes vegades és tenir eh, diguem nocions de síntesi no? coneixem molts processos de destrucció però en conjunt la Terra és molt gran en conjunt té capacitat, pot, pot assimilar tots aquests impactes eh, o, o, o realment desequilibrem. Doncs bé, des dels anys 70, eh, precisament són els anys 70, en aquesta dècada, depèn quins indicadors agaféssim, seria primers dels 70 segons quins seria acabaments dels 70, però en aquesta dècada l'impacte conjunt de la humanitat, eh, de tota la humanitat, però aquí faig un parèntesi, el 20% de la humanitat del qual nosaltres formem part consumint més del 80% dels recursos del món, per tant, la responsabilitat que hi tenim, evidentment, és molt més gran, l'impacte conjunt, repeteixo, tota la humanitat, a partir dels anys 70, en aquest gràfic seria 71 o 72, desborda la biocapacitat de la Terra. Desborda. I a partir d'aquell moment, el decalatge, diguéssim, cada vegada és més gran. Eh? La, la franja aquesta vermella que va creixent gradualment ens mostra com va augmentant l'impacte humà per efecte de què? Doncs del creixement de la població, del creixement del consum de recursos, tots aquests creixements i va minvant la biocapacitat de la terra, per què? Doncs per la destrucció de, de, de boscos, de conreus l'expansió de tots els deserts el col·lapse de les pesqueres eh? tot això porta a declivi, de la biocapacitat planetària. I llavors, aquest, eh, aquesta diferència en vermell, eh, què, què vol dir? Doncs això vol dir, és un, un, aquí està en un gràfic abstracte, podríem dir, però per concretar-ho, què és? És destrucció de vida. destrucció irreversible, aniquilació d'espècies, d'hàbitats, d'ecosistemes, no de poblacions, eh, d'espècies, que han desaparegut per sempre més. Per tant, el col·lapse ecològic que hi ha gent que parla és que el col·lapse ecològic va començar fa 50 anys. Nosaltres hem estat vivint tota la nostra vida i els nostres ascendents en el col·lapse ecològic. El que passa és que la Terra té una gran resiliència, té una gran capacitat d'absorbir, evidentment, i al començament, diguéssim, els, els símptomes, per dir-ho així, de desbordament, són lleus. Ara comencen a ser una mica més. Eh? Aquest estiu va durar sis mesos. Ja comencem a notar coses, però tot això anirà més inexorablement. és així. és així. És dir, tot això té conseqüències eh? a molts nivells. Per exemple, només em vull fixar amb la vida eh? del que parlem ara. El, la destrucció la gràfica de la dreta es mostra la des, el declivi de la biodiversitat de mamífers. Només de mamífers, eh? Que són els animals que tenim més propers. Des, de any, des dels anys 70 fins ara han de caigut globalment, han de caigut un 70%. 70% de caiguda des dels anys 70 fins ara. I a l'esquerra tenim una gràfica que ens mostra que només en 10 anys, concretament això és una gràfica que mesurava des de l'any 2009 fins al 2019. En deu anys, hi ha hagut una caiguda del 41% dels insectes del món. En deu anys. Això dona una idea de, de la destrucció de la vida global, sí, no? en la que estem immersos. si Això són indicadors de col·lapse ecològic. N'hi ha molts, eh? no, no us vull avorrir amb indicadors. Simplement per donar la visió de conjunt. Ara mirem la realitat de Catalunya. Tot això ho sabem. Per què? Doncs perquè hi ha molts científics, moltíssims, que estan mesurant, que estan mm, interpretant, que estan comparant, que estan fent síntesis. A Catalunya, eh, durant molts anys es va fer molts treballs, però no es varen fer síntesis i no teníem aquesta visió de conjunt. La vam tenir per primera vegada fa només dos anys, escassament, una mica més de dos anys. A desembre del, del 2020 es va publicar el primer Informes sobre l'estat de la natura de Catalunya. Molts de vosaltres recordareu, estic segur, els informes sobre l'estat del medi ambient de Catalunya, que, que la Generalitat ha anat publicant durant anys i anys i anys. Mm. Com a mínim, que jo recordi, des de que es va crear el Departament de Medi Ambient l'any 91. Eh? Aquests informes mai informaven de l'estat de la natura. Mai. No. Informaven de quines activitats feia la Generalitat de Catalunya en relació amb la conservació de la natura. Bé, està bé que ens informin d'això, però el que és interessant és saber en quin, en quin estat es troba. Doncs això no ho hem sabut fins, ja dic, fins al desembre de, del, del 2020. I què, vam, i, què, I què vam saber? Doncs vam saber que, amb les dades que tenim a Catalunya, eh, en els darrers 20 anys, hi ha hagut un declivi del 25% de la biodiversitat de Catalunya en conjunt en 20 anys i aquesta gràfica ens ho mostra desagregat en tres àmbits en l'àmbit forestal eh, els organismes, les espècies que viuen en els boscos han decret un 12% en aquests 20 anys els agraris un 34% i els fluvials que d això parlem un 54% en només 20 anys. D'on surten aquestes dades? Doncs surten d'un indicador sintètic que s'ha construït a Catalunya a partir d'un indicador equivalent internacional que es diu el Living Planet Index, eh, l'índex del planeta vivent, que eh, consta de centenars d'espècies vertebrades representatives de diversos hàbitats. I en el cas de Catalunya, aquest indicador està més afinat perquè a més a més afegeix un altre grup d'espècies invertebrades. Eh? Evidentment, eh, és, un, és un, un subconjunt, evidentment. O sigui, hi, ha, hi ha centenars de milers d'espècies. Eh? Això és una mostra, però representativa. Lo important és que és representativa. Per tant, fixeu-vos que en aquest període de, dels darrers 20 anys, en els àmbits fluviales, hem perdut la meitat de la biodiversitat. I vull remarcar que l'aparença que tots hem tingut és que milloraven. Ens ha semblat que milloraven. I ja han millorat. I ara ho explicaré. És dir, els aspectes han millorat. Sobretot l'aparença ha millorat. I això passa molt, i és significatiu també la nostra societat. Hi una aparença de salut, però la malaltia més endins. Aquesta és la qüestió. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Com s'explica aquest declivi de biodiversitat, aquest declivi de la vida en els ambients fluvials? Ara parlaré d'això. Com s'explica? No, s'explica per una conjunció de factors. Un factor és la fragmentació. Abans en parlàvem, la Lídia, no? la fragmentació. Deien, no? en, en grec, eh, la, la, la paraula eh, diable ve del grec diabalein, que vol dir fragmentar. Mm? Per tant, en la natura, tot allò que es fragmenta, mm, la natura tendeix a connectar. Funciona a través de connexions, de relacions, d'interrelacions, eh, amb molts de processos de cooperació, de simbiosi... Eh? Per, per si mateixa, la natura... Mm, hi poden haver processos, però són processos locals, eh, temporalment curts, eh, que tallen, que fragmenten una eslevissada, una erupció volcànica, i ha processos, evidentment, eh, que trenquen l'anominal i després reactiven les connexions. Però què ha passat en els rius de Catalunya? Doncs que des de la revolució industrial, sobretot, s'han doncs, multiplicat les preses, represes, canals, fixeu-vos, o que tenim, sobretot, sobretot en l'altèria Llobregat un toc a l'altre, pràcticament. Em diria, bueno, això, és, això ve de molt antic. Sí, sí que ve de molt antic. Però hi ha una qüestió d'escala molt important. Els antics molins feien assuts i els assuts o les petites rescloses no creen problemes de, no, no trenquen la connexió hidrològica. No són barreres pels rius perquè el que hi ha una petita crescuda passa per sobre. Però a partir d'una certa mida és una qüestió de mida. A partir d'una certa mida ja no és així. I, per tant, ja són veritables barreres en els fluxes d'organismes de rius. I, evidentment, quan les barreres ja són tan altes com s'haurts us queda, ja, ja, ja, ja, ja n'hi ningú que pugui passar, evidentment. No? Quan són petites, es podrien fer obres, i se n'estan fent algunes, eh, per permeabilitzar les rescloses rascloses, eh, les escales de peixos, ja sabeu, aquestes coses. Però, per tant, un problema és la fragmentació, eh? Un altre problema contra el qual el grup de defensa al terra ha lluitat des de començament és la contaminació, evidentment. Aquest problema ha minvat a Catalunya. No ha desaparegut, però ha minvat. Però fixeu-vos que els hàbitats d'interès comunitari, ara parlo d'un subconjunt d'hàbitats fluvials, eh? no tots els hàbitats fluvials són d'interès comunitari. Però, per exemple, les bernedes, de les que parlaré després, magnífiques, ara mateix cobertes aquests tapissos de, de lliria de neu, eh, les primeres ficàries que ja comencen a sortir. De fet, els vents eh, allà on jo visc comencen a florir en aquests moments, ara mateix. Eh. Les alberedes, eh, també en els cursos baixos, les parts mediterrànies, aquests són hàbitats d'interès comunitari. Fixeu-vos els sectors fluvials de Catalunya on els hàbitats fluvials estan en risc de desaparèixer. Tot el que veieu de color vermell són trams fluvials quan aquests hàbitats ribarencs estan en risc de desaparèixer. Què vols risc? Vols dir que si continua amb tendències actuals desaparèixen. I això pot ser? Sí, perfectament. I, I ens pot semblar bonic el resultat? Sí. Hi ha gent que li pot agradar eh? tenir Gispa, al costat del riu i un, un parc bonic, ben arreglat per poder passejar amb el gosset o el que sigui, no sé, o anar amb bicicleta o, o portar la meïna de jugar o... hi ha gent que els agrada molt els parcs fluvials i bé, és, és una altra visió diguéssim, del riu que evidentment no està connectada amb el que és un ecosistema fluvial Quina és la situació a Catalunya de, de les espècies i hàbitats, eh? espècies i hàbitats d'interès comunitari. Quin, en quin estat de conservació es troben? És aquest. Ho sabem. Està documentat. Eh? Cal de sis anys s'ha de retre comptes a la Unió Europea. Eh? A Catalunya no s'avalua l'estat de la conservació si no és per mandat europeu. No tenim massa interès a fer-ho, a no ser que ens obliguin. I en aquest cas, afortunadament, doncs ens obliguen i ho hem de fer. I les, les últimes dades que es van trametre a Europa mostraven que el 70% de les espècies d'interès comunitari fluvials estan en mal estat de conservació i el 50% dels hàbitats en mal estat de conservació. I no ho sembla, segurament per molta gent, o sí, sigui, això és una sorpresa, perquè, insisteixo, sembla que, que els rius hagin millorat el seu estat de conservació. Aquest és un altre mapa que ens mostra, aquelles de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ens mostra les conques internes, eh? la part grisa, l'altra meitat de Catalunya, no tenim dades perquè eh, la gestió està en mans de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, que no col·labora mm, gaire. deixem aquí. Eh, a la part de Catalunya, sí, tenim dades, i aquestes dades són de domini públic, i vos podeu mirar. L'últim informe de l'estat ecològic, eh? ecològic dels rius de Catalunya és aquest, eh? el que veieu un color vermell són aquests colors semafòrics, el que veieu un color vermell són els sectors fluvials que estan en mal estat de conservació, que han estat dolent, que diu aquí, el, el taronja, dolent, amb incerteses, el verd clar, bo, amb incerteses, i el verd fosc, bo. Eh? Mm, hi ha molt de vermell, hi ha molt de taronja, més de la meitat, és Estat dolent, ecològicament dolent o doent amb més certeses. En algunes conques, quasi bé tot. En la conca del Ter, l'estat és bo a la capçalera, doent al curs mitjà, molt dolent a aquest sector, evidentment, de, de, de la plana, per tots els problemes de polins, tot això que ha estat mobilitzats. Aquest és el sector dels embassaments, i després és dolent, dolent, mediocre, dolent dovent fins a la desembocadura. En què es basen? Doncs es basen en els estàndards europeus. Dir, això permet comparar l'estat ecològic de tots els cursos europeus. Són uns indicadors que fa servir l'Agència Catalana de l'Aigua. Què és la última gràfica, us... no, penúltima gràfica que us passo, ara i canviaré de registre. En el cas dels peixos, peixos d'aigües continentals, abans parlava d'espècies en generals. ara parlo de peixos. En el cas dels peixos, en aquests darrers 20 anys, els peixos autòctons han decraigut un 92% col·lapse total. 92% de pèrdues en 20 anys de peixos autòctons fluvials una conjunció de factors, novament sempre es poden ser multifactorials, el més important dels quals la introducció i per tant l'augment de peixos exòtics invasors. A vegades fortuït, altres a vegades intencionat. Hi ha bu de tot. Malties, també epidèmies, és un seri de factors. Això és catastròfic. És la pitjor dada que hi ha en tot l'informe de l'estat de la natura de Catalunya és aquesta. Us recordo, per, per fer memòria, tot i que molts de vosaltres de, de, de, de que teniu, segur que tenim molt present, que a l'any 95, 1995, la Unió Europea va acordar solemnament aturar la pèrdua de biodiversitat a l'any 95. I com que vam veure que això seria difícil, es van fixar com horitzó al 2010. Varen dir que el 2010... Europa no es perdrà més biodiversitat. Molta gent d'altres continents deien, clar, com que importeu recursos d'altres llocs, és fàcil. I és veritat, la major part dels recursos que consumim a Europa els importen d'altres països. La nostra petxada ecològica és immensa. Una gran part del nostre impacte ecològic no recau a Catalunya, recau a altres llocs. Tot i així, no es va aturar el 2010. Eh? Quan el 2009 l'Agència Europea de Medi Ambient va fer un balanç, Vam dir, no s'ha aturat ni s'ha frenat. Van posposar la fita al 2020. Vam dir, no, el 2020 sí que l'aturarem, la pèrdua de biodiversitat a la Unió Europea. El 2019, en fer una avaluació, no s'havia aturat ni frenat. Ara l'han tornat a posar al 2030. Les tendències no fan preveure que s'hagi aturat ni frenat, novament. Per què? Doncs perquè estem en un model és una qüestió de model, diguéssim no és una qüestió de polítiques ara ho veurem més endavant no? de polítiques de conservació concretes sinó que és un model que en conjunt és destructiu en conjunt va contra la vida en el cas de, de les aigües ara parlo d'aigües les causes, diguéssim no? d'aquesta situació en aquest mateix informe aquesta sí que és l'última gràfica d'aquest informe que us passo, analitza les causes d'una manera sintètica. I ens diu, no comentaré tots els detalls perquè hi estaria molta estona, només vull que us fixeu que on hi ha més, diguem-ne, arc, on hi ha un arc gris, més fosc, que és on hi ha més problema, és amb els usos agrícoles i amb artificialització. És a dir, les dues causes principals del mal estat de la natura en els àmbits fluvials, dels hàbitats i de les espècies de rius, eh, les principals causes, no són en els darrers anys. Eh, Aquest informe valorava els 20 darrers anys. No són les aigües residuals. Això era abans. Eh, això s'ha resolt amb les depuradores. Hi poden haver alguns problemes, però no és, la, no és el, el problema. Eh, és més problemàtic captacions d'aigua, això sí, però sobretot, sobretot l'artificialització i els usos agrícoles. Aquests són els grans problemes que tenim ara. I aquests problemes són molt complexes de resoldre. Eh, perquè perquè vol dir desmuntar. O sí, sigui, eh, per, per resoldre els abocaments era afegir, eh, afegíem una depuradora. Bé, però la indústria seguia funcionant. Però els problemes agrícoles que tenim ara són de model. És un model agrícola, un eh, model ramader, sobretot intensiu. Mm, això com es desmunta? O d'artificialització, és a dir, o, o la, la seqüència d'embassaments, de preses, de canals, de derivacions... Desmuntar això és complex. O sigui, ara És a dir, vull remarcar que l'aparença la, la de millora, que hi és, evidentment, ha vingut de resoldre els problemes més fàcils eren els problemes d'abocaments d'aigües residuals, urbanes i industrials. Ara ens queden els més difícils. Ens queden els, els agraris, difusos, en una gran part del territori, connectats també amb aigües subterrànies, contaminadíssimes, aquí a Osona, a dalt de tot, de nitrats esteu... Per aquí a dalt. Recordo dades d'algunes fonts d'aquí a 400... No? 500, 500 mil·lígrams de nitrats no? El màxim són 40 no? 500 en fi. i l'artificialització ara ven els problemes gruixuts no? per, per acabar eh, això voldria eh, comentar un moment aquesta gràfica que ve d'estar de, de generada per al conveni de la biodiversitat és una gràfica conceptual eh? no, no, no l'heu d'agafar diguem-ne Uh, és per entendre la idea bàsicament no? aquí mostra els anys aquí mostra el declivi aquesta ratlla és el declivi de biodiversitat global eh? i diu com hauríem de revertir aquest declivi eh? com podem canviar aquesta tendència enfortint les polítiques de conservació dedicant molts recursos a la conservació natura eh? podem aconseguir alguna cosa, però no canviaran les tendències per més recursos que aboquem a les polítiques de conservació. Necessitem una agència de conservació de la natura a Catalunya? Sí. Necessitem un conservatori habitual? Sí. Necessitem més dotacions en espais protegits? Sí. Necessitem més Tot això, tot el que puguem anar llegint, tot això es necessita. Però si tinguéssim tot això en funcionament, aturaríem les pèrdues de biodiversitat? No. No. Hi ha quatre àmbits que es resumeixen amb aquests conceptes, comencem pel més important, reducció de recursos, del consum de recursos. <totipen -se>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 Com reduïm el consum de recursos? Producció sostenible, eh? economia, circulars, tot això. Reducció de la contaminació, no de la que ha sigut fàcil, sinó de l'edifici. Eh? En el cas d'Osona, i nosaltres hi heu lluitat molt, els porins, diguéssim, el més visible i el més fàcil de mesurar són els nitrats. Però no hi ha només nitrats, eh? A les dejeccions ramaderes hi ha moltes altres coses. Hi ha hormones, hi ha antibiòtics, hi ha moltes altres coses, moltíssimes. Tot això va a l'aigua. Tot això entra a la cadena tròfica. Tot això té efectes en tots els organismes. I hi ha que deixen de ser fèrtils, i hi ha una cadena de, de, de, de complicacions enormes. Diguéssim. I això que diuen, doncs, acció per al canvi climàtic, que bàsicament és tot allò que pot reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle que no, són, no és només l'anídric carbònic, sinó també és el matà, eh? sobretot. I, i el metà està molt relacionat, com sabeu, amb la remaderia intensiva, també, i el carboni està relacionat amb els hidrocarburs. Eh? I la immensa majoria de l'energia primària que consumeix Catalunya, més del 90%, són hidrocarburs. Per tant, si no som capaços de reduir tot això, no podem revertir les tendències de caiguda de la biodiversitat. Això és molt important de tenir al present. És a dir, ho diré d'una altra manera, és a dir, s'han de corregir les polítiques sectorials. O encara ho diré d'una altra manera. En veritat que, una pregunta, per entendre-ho més clarament, és que no hi ha cap país del món, i Catalunya, evidentment, que tingui una estratègia per a la destrucció de la biodiversitat? No n'hi ha cap. I que tots estan destruint la biodiversitat? Sí. Per tant, està passant una cosa que no volen? Sí. Però està passant, i tant. Per tant, què vol dir? Vol dir que hi ha tota una sèrie d'efectes negatius, indesitjats, però previsibles, de moltes polítiques sectorials ramadera, hidrològica, eh, de mobilitat, eh, turística, eh, industrial, agrícola... Totes les polítiques sectorials totes tenen efectes negatius per a la conservació de la biodiversitat. Però, a més a més, interactuen entre elles i aquests efectes es multipliquen i creen moltes sorpreses. Algunes vegades són agradables, la majoria de vegades són molt desagradables. Molts efectes inesperats, diguéssim. Aquesta és la situació. Per tant, s'han de corregir, és dir, prevenció, d'altra manera, diguéssim, no? Dir, si es vol aturar aquesta pèrdua, si es vol revertir aquesta tendència destructiva de la vida, s'han de corregir les polítiques sectorials que estan destruint la vida. És així. Està bé anar a recollir plàstics, està bé a, a fer denúncies, però, però, però si no canviem aquestes polítiques... No canviem aquestes tendències. A Catalunya fa... M'alegra molt que ha gent d'Havit Serrat aquí a sala, un grup de científics de, bueno, en el seu cas de primeríssim nivell i molts altres, doncs, vàrem eh, donar voltes en aquesta situació, també en el context de la pandèmia que, que ens va sotregar a molts, i vàrem fer un manifest. Què podem fer, doncs? Podem parlar, podem declarar eh, com veiem les coses i com creiem que caldria procedir. I van fer un manifest científics dels Països Catalans, dels països de llengua i de cultura catalana que el podeu, hi podeu accedir, està en una pàgina web, eh, té gairebé un milè de signaturees. crec i si algú em pot desmentir, o diré, que és el manifest científic més important que s'ha fet al segle XXI als països catalans, o coneix poquíssima gent, però, bàsicament, té deu, o sigui, té una part de diagnosi de, de, de com es veu la situació, i deu directrius estratègiques. Eh? Eh, només esgotament us titulars d'aquestes deu uh, directrius. Primer, abandonar el model de desenvolupament centrat en el creixement del PIB. Això, abandonar-ho. Eh? I substituir-ho. Fomentar les polítiques de producció, consum i inversió que tinguin en compte els límits ecològics. Tercera, abandonar les energies fòssils i fomentar una transició ràpida i justa vers les energies íntegrament renovables. Quart, dissenyar i implementar una fiscalitat ambiental progressiva eh? per finançar la transició. Cinque, abandonar el model de mobilitat vigent basat en grans infraestructures i modes de transport insostenibles. Uh, sisè: transformar el sistema agrícola i alimentari actual per avançar cap a la sobirania alimentària. 7è. Re revertir, revertir, eh? no només aturar. revertir la pèrdua de biodiversitat i potencial el desenvolupament de la infraestructura verda. Vuit, convertir la recerca, la datació, el canvi climàtic i la protecció i la restauració ambiental en pilars clau del nou model econòmic. Nou, adoptar mesures per regenerar la governança actual per fer-la més participativa, equitativa, justa i efectiva. I desès, establir programes d'ensenyament i formació a tots els nivells que promoguin i fomentin la visió sistèmica i l'esperit de cooperació. Això són els titulars d'aquest manifest. És tot un programa, tot un programa a veure Això es declina a, tot, a tots els nivells. Això es pot declinar a nivell de a Unió Europea, a nivell de, de, de, dels Països Catalans, a nivell de Catalunya, a nivell d'Usona, de la conca del Ter, escala que es bu. Per tant, us ho he pogut comentar doncs, perquè sapieu que, que a l'hora de reformular eh, estratègies, de reformular la missió, per dir-ho així, eh, hi han unes referències que poden ser inspiradores. Anireu... Bueno, però hem fet moltes coses eh, bones, diguéssim, no? No parlo ara només dels de, de, de grups eh, i de les ONGs, diguéssim, no? sinó com, com a país. Eh, aquests darrers anys he fet moltes coses bones sí, sí, sí, el riu estava molt pitjor en alguns aspectes estava pitjor en altres no però segurament els que ens feien més de mal d'ulls sí que estaven pitjor i mal d'ulls i, i de nas i moltes altres coses diguéssim no? jo me'n recordo d'haver baixat pel Ter en Piràgua quan tenia 14 anys i realment va ser una experiència eh? en fi era de tots els colors i de totes les olors eh... a ah. Els anys 80, que és quan, quan es crea el grup de defensa del TER, el 81 és quan es crea la Junta de d'Escenejament, us en recordeu? Eh? I a partir d'aquell moment s'impulsa el programa de d'escenejament de Catalunya. Sí, tot això es va, es va impulsar a partir d'aquell moment. Es van començar a multiplicar les eh, estacions depuradores. al 91, recordeu que es crea un departament de medi ambient, que es va extingir el 2010, i... Eh, a més a més de construir moltes depuradores, es varen començar a reintroduir espècies, com les llúdrigues, eh, com els ànexos verds, el fobià, recordo, també. Eh, Vam començar a fer plantacions doncs, amb les festes de l'àrbara, amb, amb les escoles, tot això. Se va fent a partir dels anys 90. A L'any 2000 hi ha un canvi molt important en les polítiques de l'aigua, que és la directiva de l'aigua, la directiva Mar de l'Aigua Europea, eh, que estableix tots uns paràmetres, uns criteris, uns objectius uns mecanismes sancionadors, que això és molt important, perquè si no hi ha aquesta part, doncs no hi ha més seriós, per dir-ho així, i el mateix 2000, ara fa 23 anys, es crea l'Agència Catalana de l'Aigua, que al començament funcionava realment com una agència, una no? manera molt àgil i molt efectiva, i cada vegada més s'ha anat burocratitzant més, i ara gairebé és com un altre departament més, des del meu punt de vista, molt menys efectiu del que seria desitjable, diguéssim, no? En tots aquests anys eh, hi ha hagut també una, un gran voluntariat ambiental a Catalunya, que, que, que ho sabeu, eh? i vostè, jo he fet moltes activitats aquestes, doncs, netejant, recollint, plantant, en fi, també prenguem mostres, eh, analitzant, compartint... Això és extraordinari, o sigui, tots els programes de Ciència Ciutadana, el projecte Rius, la, la, la custòdia fluvial, o sigui, hi ha hagut tota un, una creativitat, diguéssim, extraordinària des de la societat civil catalana que ha recolzat aquestes iniciatives eh, administratives. No? I eh, aquests dos darrers anys s'han fet les primeres operacions serioses per resoldre aquells problemes pendents, gruixuts, que us parlava abans, no? Restauracions... Eh, d'Illes, de, de, de boscos de ribera, de vernedes, per aquí Osona, demolició de les primeres rascloses en el Ter, ja que ja no són operatives, que han caducat, que no sé què, en fi, o per mobilització d'altres, en fi, això ha començat. Eh? Estem aquí. I ara canvi de registre, perquè tot, tot això no... ara, voldria acabar amb una, amb una reflexió una mica diferent. Eh... Uh... Abans dir la, la, la bellesa de les Vernedes, diguéssim, no? es parlava. Jo, jo, personalment, estic enamorat de les Vernedes. Però és clar, en queden molt poques a Catalunya. En queden poquíssimes. Jo em pensava que en quedaven més perquè visquen una comarca molt afortunada, que en tenim moltes. Però, resulta que aquest projecte Life AUNUS, que s'ha estat fent aquests darrers quatre anys, ha avaluat, ha estudiat, les Vernedes de tot Catalunya i, resulta que queden un 5% de les que hi havia o dels que podria haver, mirem un positiu, tenim 5%. En el cas del Ter, he demanat dades aquest dematí, en en Pol Guardis, i me no, les ha passat desagregades, no, no he fet números, però he vist que està entre un 7 i un 10%. És a dir, queden entre un 7 i un 10% de les vernedes que hi hauria d'haver a la conca del Ter. Bé, com mínim, això queda. Eh? I, I ho dic amb... Per una és una mala notícia, però per no és una bona notícia en el sentit que encara ens en queden. I els hàbits fluvials, una, una virtut que tenen és que tenen un potencial de restauració molt gran, com tots sabem, una capacitat de regeneració molt gran. Per tant, si tens en alguns quilòmetres tens vernedes ben estructurades, a partir d'elles pots contribuir a la regeneració si hi ha les condicions, evidentment. Si tens els espais, si tens l'aigua de qualitat, si tens les condicions adequades, no? Ara estan florits els lliris de neu. No sé si per aquí us sembla també. Més amunt, suposo, el ripollès eh, deuen estar florits. En llatí, aquesta planta té un dels noms més poètics que, que conec per, per noms científics, és galantus nivalis. És galant de la neu. Perquè molts anys floreix atrevessant la neu. O glas. I dius, com pot ser que una planta tan fràgil tingui el coratge de travessar i florir a 10, 12, 15 sota 0. Doncs ho fa cada hivern. Si això no és un exemple inspirador, digueu-me què ho és. És, impressionant. és impressionant. En francès es diu persneix. Però és que després de, de la catifa de, de l'íri de neu, que és ara mateix blanca, sota les blanca, ve la catifa de ficàries i després ve la, la catifa de pulmonàries i després pega el catifa de buixols i, després... i és tota una successió de catifes de flors fins que els verds han tret tota la fulla o sigui, durant dos mesos és una seqüència o tres, perquè comencen al gener i fins a mitjans finals de març és tota una florida màgica per dir-ho així no? Uh, no és estranyar que en l'odisea i ara sí que ja ja salto en l'Odissea que, faig parèntesi és un fragment d'una èpica immensa que, de l'antic món helènic que s'estava perdent la transmissió oral i Homer va posar dos fragments per escrit que un és l'Odissea i l'altre és l'Iliada però que abans devia ser una, una èpica per vestir de, de Ramayana hindú, per dir una cosa no? doncs hi ha un passatge que diu "Vor el camí trobaren, el bosc esplèndit d'Atena, una vernera. I es va pondre el sol i el bosc il·lustre arribaren, sacra d'Atena, i Ulisses, el divinal, va quedar-s'hi. Quan arribes a la vernera, t'hi quedes. Eh? Ulisses és l'heroi eh? adoptat per la deessa de la saviesa i l'allar de la saviesa, o una de les llars, és la berneda. Per tant, què significa que haguem destruït el 95% de les bernedes? L'eco L'eco de la vall.org. Hi ha unaaltra traa que voldria esmentar: Artemis. Artemis eh, va ser la l'adesa a la qual els fuseus, quan van arribar, a l'abadia de Roses, fa 27 segles, varen dedicar al primer temple, en un illot, en l'estuari, on confluïen el Ter i el Fluvià. Era un illot, en aquell moment. Posteriorment, amb els canvis eh, geomorfogosis que han hagut, tot allò ha canviat, ara està unificat, diguéssim, amb la terra ferma, i tenim el poble de Sant Martí d'Empúria on hi ha l'Església de Sant Martí, allà hi ha hagut el primer temple d'Artemis. On hi ha la Neàpolis Empuritana, el segon. On hi ha Roses, Rode, el tercer. Tres temples d'Artemis. Per què? Doncs perquè aquests fuseus, això està documentat, venien teledirigits per la deessa del gran temple de Fes d'Artemis, per difondre el culte d'Artemis a la riba nord-occidental de la Mediterrània. Aquest és l'inici de la nostra història. I què representa Artemis? La protectora de la natura. Artemis és la protectora de la natura verge. Però Artemis no fa educació ambiental. Artemis fulmina. <laughs> Els transgressors. <laughs> és a dir, és una reacció, si voleu dir així, dins de la cosmovisió helènica... Eh, una reacció davant la preocupació de la destrucció de la natura que ja hi havia fa 27 segles allà, a Anatòlia, per difondre la consciència, el càstig diví, en el cas de continuar les trasgracions. les trasgracions tenen conseqüències. La natura té l'última prova, no la tenim nosaltres, no la arrogància humana. Eh? I aquesta dimensió, diguem, justiciera o reequilibradora, si vol dir així, de la natura, en el món eh, helènic, s'encarnava en Artemis, Artemisa. Aquest, aquests eh, déus i adeses es manifestaven de moltes maneres diferents, humanes o no humanes. En l'època clàssica que els grecs deien que hi era decadent, adopten cada vegada més formes humanes i menys formes de plantes o d'animals, diguéssim. Aquí teniu representacions d'Artemis a l'esquerra i d'Atena a la dreta. Però en canvi les imatges més antigues quan el món grec encara estava, diguem espiritualment en un nivell superior quan estaven més vinculats amb el món egipci de fet els grecs no anaven a aprendre a Egipte eh? Patàgores va estar 10 anys en llista d'espera per ser admès a la Uni Universitat d'Atenes. doncs fixeu-vos, aquest és Àrtemis també que diferent, eh? Què hi ha al capdamunt? El falcó Ep eh? Atenés, l'òliva a més a més de de la vermeda és l'olivera com a planta per, per què l'olivera? l'oli és la llum la saviesa també el guariment l'aspecte de, de, de guariment que dona la llum, no? que dona la saviesa però, però Artemis que té aquest aspecte justicier doncs és vinculada amb el falcó, que el tenim aquí al cap de món, que ha quedat una mica escapçat però suposo que, que ho veieu aquestes imatges venen de del gran temple d'Àrtemis de Fès, que era un illot en un estuari. Per això buscaven configuracions geogràfiques similars, eh, com fractals, quan establir els santuaris d'Àrtemis. I quin simbolisme tenia el vern? I faig un petit excurs per, per connectar amb aquesta dimensió simbòlica. No? Eh, el, mot, el nostre mot ve de l'occità, vern que procedeix del cèlptic verno, i està connectat amb el simbolisme de la Resurrecció. De la... De... Entre altres coses, per molts motius, ara no m'hi puc aturar, però entre altres coses, perquè quan es talla, quan està amb saba, la saba que surt és rogenca, com la sang. Ho heu vist? Canvia de blanc a roig. I en molts dels mites, sobretot en pobles nòrdics i cèltics, es considera que els primers homes sorgeixen dels verds. O dos freixes. No, no coneixem, o meny jo no conec els mites ausqueres eh, o, o hiverds eh, connectats amb govern, potser quan es pugui desxifraar la llengua ibera eh, ho, ho sabrem. Però en tot cas té aquesta funció de, de protector de la família i d'arbre que afavoreix la unió de les generacions i dels parents, eh, que fa estableix aquests víreles. Per tant, fixeu-vos novament en doncs, quin simbolisme tan important, tan interessant que té el Bern. I tot això s'afegeix a totes les funcions ecosistèmiques i biològiques que puguem, eh, evidentment, adduir. No? Però tota aquesta dimensió cultural i simbòlica crec que és, que és molt important. Per què? Doncs perquè a sota de les nostres accions hi ha uns valors. I a sota d'aquests valors hi han unes creences... I a sota d'aquestes creences hi ha una determinada visió del món. I si la nostra societat, si la nostra civilització, d'una manera tan inconscient i tan irresponsable, està destruint la natura en gran manera, sense voler, però ho està fent, i ho està fent acceleradament, és perquè hi ha uns errors fonamentals en la visió del món, en les creences i en els valors. No és una qüestió d'ajustar unes normatives o afegir unes subvencions. No, no, no. Aquí uns problemes profunds. I és per això que quan, eh, des de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, els eh, anys 90 es va prendre consciència de la magnitud de, de la problemàtica global i es va veure que globalment la biodiversitat estava caient, i va haver tot un grup de científics que es van dedicar a estudiar aquests processos de declivi i d'aquí sorgeixen totes les dades que us he donat però hi ha un altre grup, sobretot antropòlegs que varen fer una altra cosa que per mi és molt interessant que és examinar per què es conserva la natura allà on es conserva és dir, per què es destrueix el cement, però en els llocs, en els països, en les regions en els rius, on es conserva per què es conserva és dir, quines, quins valors quines carences i quines visions del món conserven la natura Quines han sigut més resilients? I el que... Aquí, aquí m'han ha, saltat algunes imatges. El que van constatar és que els països, les cultures, les tradicions més resilients i que més han conservat la natura al llarg dels segles i dels mil·lenis, escala global, són les tradicions indígenes. O les comunitats rurals, si ho veu, fortament arrelades, amb aquestes cromovisions, diguéssim, que fomenten una actitud reverencial envers la Terra, no? que se senten part integrant de la Terra, en fi, en moltes diguem, formulacions diferents, no és, que hagi, no és que sigui un model únic, hi ha moltes maneres diferents d'establir, de, però finalment eh, el que explica per què conserven és perquè senten el deure de conservar, senten i viuen eh, i assumeixen el deure de conservar, és a dir, són cultures que no es basen en drets, es basen en deures. Tenen codis de deures i de responsabilitats sagrades. I és per això que dia d'avui, quan mirem les estadístiques que són les garrifoses, us asseguro, potser les coneixeu, anuals, de líders ecologistes assassinats arreu del món, veiem que la majoria són indígenes. I els pobles indígenes són entre un 1 i un 2% de la població mundial. Però la majoria dels assassinats són indígenes. Per què? Perquè no us hi fa res de perdre la vida, estan disposats, i tant que sí. És molt més important complir el seu deure que no pas ser morts. No tenen por a la mort, cap mena de por. No vull dir, no vull dir que la busquin necessàriament, eh? però no tenen por. I suposo que recordareu, dic, la, la connexió molt riu, Berta Cáceres. No? Berta Cáceres és un cas impressionant. Li van assassinar els fills, va continuar lluitant. Li van assassinar el marit, va continuar lluitant. Al final van assassinar ella. Li havien donat el, el Premi Goldman, que és l'equivalent al Premi Nobel de Medi Ambient. Això no va aturar els sicaris, evidentment. Aquests països maten com res. No? Però va salvar el riu. Va salvar el riu. I tant que sí. Es va mobilitzar molt més. Després del seu assassinat va ser com, un, com sembrar una, una llavor de... de de compromís, de, de, de coratge i d'esperança en tota la població d'aquella conca i allà es va preservar. Aquell riu es va preservar i es va regenerar. I totes aquelles operacions hidrolèctriques gegantines que s'havien de construir es van aturar. Per tant, volia acabar amb això, amb, aquest, amb aquesta reflexió de, dels valors i en connexió amb, amb, amb els valors i només per acabar i això ho deixo ja per en fi, sí, no sé si és avui en un moment o en altres sessions, eh, compartir amb vosaltres, que és molt poc conegut, perquè s'ha parlat molt dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, però és molt poc conegut els objectius de desenvolupament interior, que hi ha tot un altre grup d'investigadors que s'han adonat que si els objectius de desenvolupament sostenible no s'aconsegueixen és perquè hi han unes mancances interiors en les societats, en les persones no és que hi hagi necessàriament mala voluntat, diguéssim en algunes persones, en algunes corporacions empreses, potser hi sí, sigui, diguéssim no, no, no, no soc bonista ni penso que tothom és bo però en la major part de la societat no, no, no hi ha això el que falten són unes, unes qualitats, per dir-ho així potser perquè no s'han conreat potser perquè s'han menstingut i l'anàlisi que es va fer basat en líders és una màgia que es va fer a partir de, de líders actuals, eh, d'homes i dones que li lideren processos de canvi, de transformació o de resistència a la destrucció eh. es va veure que hi havia com cinc grans àmbits i si ho van definir, eh, que serien aquests àmbits de, del desenvolupament interior l'àmbit de la relació amb si mateix un àmbit d'habilitats cognitives un àmbit per tenir cura dels altres i de la terra, un àmbit d'habilitats socials i un àmbit eh, pròpiament per, per conduir eh, per, per liderar doncs aquest canvi. I cada un d'aquests àmbits d'aquests cinc àmbits té una sèrie d'abilitats a qui veieu algunes i cada una d'aquestes habilitats bueno, hi van ha tot unes pràctiques per dir-ho així per desenvolupar eh, per, per, per conrear, per enfortir les habilitats necessàries per poder eh, ser realment allò, és dir, per, per poder viure en plenitud, podríem dir, no? Finalment és que és això, eh? poder viure en plenitud els anys de vida que han, ens han estat donats en aquest món. I fixeu-vos que aquí tenim des de la brúixula interior, en el primer, la integritat, l'autenticitat, la mentalitat oberta, disposada al canvi, en les activitats cognitives tenim el pensament crític, la consciència de la complexitat, en l'àmbit de tenir cura dels altres i de la terra tenim l'apreciació, tenim la connexió, tenim la humilitat, tenim l'empatia, el compromís, etc. En les habilitats socials tenim la comunicació, la cocreació, la mentalitat inclusiva, la competència intercultural, etc. I eh, l'àmbit per conduir el canvi, coratge, creativitat, esperança i perseverança. Esperança l'he posat en cursiva perquè l'havia posat jo aquí ells tenien optimisme. Jo faig la distinció. Personalment no tinc motius per l'optimisme, però crec que mai hem de perdre l'esperança. Mai. I per tant acabo, però no sé si em sortirà... No. Tenia una imatge. Acabava justament amb una recomanació, potser si ho coneixeu, però d'un llibre que es diu Esperança activa. No sé si ho coneixeu. De Joana Macy. És una dona que una líder, diguem-ne, que tota la seva vida s'ha dedicat a promoure aquests valors, per dir-ho així, aquestes habilitats, eh? Eh, amb aquesta visió esperançadora, amb grups, amb entitats, eh, majoritàriament ecologistes, eh, o bé, interessades tant en la justícia ambiental com en la justícia social, perquè de fet són dues cares de la mateixa moneda quan, quan s'aborda la realitat d'una manera holística veiem que no es pot separar una cosa de l'altra i bueno, acabem amb aquesta imatge que ara no, no m'ha aparegut de la portada de Joana, del llibre de Joana Messi com, com? Eh, en, en anglès es diu Active Hope en castellà es diu Esperanza Activa Joana Messi M-A-C-Y m -A -C -Y, Esperança Activa eh? per això us deia, per, per aquest motiu que perquè jo crec que no és una qüestió tan de... És dir, l'optimisme a mi, em, ara mateix, diguéssim, em, em grinyola una mica en aquest context de us he descrit de col·lapse ecològic global. És dir, que les tendències actuals, les tendències actuals no ens permeten ser optimistes. Ara bé, i això ha d'afectar l'esperança. De cap manera? De cap manera. Són coses diferents. L'esperança es situa a un altre nivell. És dir, els éssers humans tenim una capacitat immensa de canvi, de transformació de, de regeneració tant eh, individualment com col·lectivament al llarg de la història s'ha vist innombrables vegades de manera que l'esperança eh, mentre estiguem dius, eh, s'ha de mantenir íntegra i al revés, jo diria que s'ha de eh, conrear, enfortir i encomanar, per dir-ho així Moltes gràcies Gràcies, Josep Maria, però encara uh, no, no et despedim, perquè és això. Intentem la dinàmica com l'altre dia entre els que ens quedem ràpidament, no intentem no allargar-nos molt, però ens dividim en cinc grups, que ara us per números. Cuidar la vida com a alternativa al model d'apredador actual conferència de Josep Maria Mallarac al Museu del Ter organitzada pel grup de defensa del Ter L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes Nosaltres volem saber si coneixes algun, algun grup on es plantegin accions radicals pel canvi Ah. Ah. Ah. Ah. Clar, radical vol dir Nova real. Nova real. Nova real, sí. La real és la cosmovisió. La és la cosmovisió, és la visió de la realitat. I, i, i de la visió que tenim amanen unes creences, i de unes creències amanen uns valors i de valors surten unes, act unes actituds, diríem, no? Aleshores, tota l'aproximació, des del meu punt de vista, que s'ha fet en l'educació ambiental ben intencionada, evidentment, no? ben intencionada, però de, de canviar actituds sense anar a les arrels del problema, diguéssim, ha demostrat, portem 40 anys fent educació ambiental, ha demostrat que no transforma la societat. Canvia algunes actituds, algunes, reciclem, fem algunes, però, però aquestes grans tendències insostenibles, i la prova és que la pèrdua de biodiversitat. Això és, és un indicador, diguéssim. No? Hi ha tota una altra dimensió, eh, que jo no he parlat avui, que la podríem també complementar, i que va íntimament ligada amb la pèrdua de, de diversitat natural, que és la pèrdua de diversitat cultural. I per això es fa servir també el concepte de diversitat biocultural. No? Eh, és un altre... Un altre... Però, però ho vull esmentar simplement per tenir-ho present eh? perquè aquí no, no ho he pogut tractar tot i, i ara no voldria oblidar de dir-ho eh, ja, m'intentaré respondre-les totes <ríe> eh... el més difícil és això és canviar la visió canviar la visió de la realitat canviar les creences perquè és tan difícil? Doncs perquè la majoria són inconscients les hem adquirit al llarg de la nostra vida per múltiples factors, diguéssim, que ens han condicionat, que ens han influït, eh, des de la família, des de l'educació, les colles amb les quals hem anat, els grups, tot això ha configurant tota una sèrie de creences, però la immensa majoria de les nostres creences no, les hem, eh, no en som conscients d'elles. I això els neurocientífics ho tenen molt ben estudiat, ells saben perfectament que la majoria de les nostres accions no són racionals. Racionals en el sentit que no les processem a través de la raó, no reunem, perquè és molt cansat, sí, cansa molt reunar. Reunem algunes coses, no però la majoria de decisions les prenem d'una manera molt més fluida, diguéssim, no molt més senzilla. Són més eh, intuitives, són més d'osmosi, per dir-ho així. Són més de seguir el que fa la gent que ens envolta, de seguir els nostres referents, les persones del nostre entorn. És així com prenem la majoria de decisions, diguéssim. No? Llavors, la, la publicitat que ens està bombardejant contínuament, i no parlo només de la publicitat comercial, diguéssim, no? sinó de la propaganda en general, per dir-ho, més, més ampli, no? No, no només publicitat, la propaganda. No? De fet, la immensa majoria de mitjans dits de comunicació o d'informació són de propaganda, estan fent propaganda, de què? D'una visió del món, d'unes creences, en definitiva. I estem bombardejats per això contínuament, i no ens en donem compte, moltes vegades, de que darrere d'aquests discursos, darrere d'aquests documentals tan bonics, darrere d'aquestes pel·lícules, d'aquestes obres de teatre, d'aquestes cançons, hi ha uns valors, sempre. No hi ha res que sigui neutre. Hi ha unes creences, hi ha una visió del món. Això pot estar alineat amb la vida o pot estar en contra de la vida. Aquesta és la gran qüestió. Aleshores, la resposta és molt difícil. Jo crec que passa per un procés d'autoconeixement, diguéssim, no? I, I aquest procés demana un esforç que hi ha gent que està disposada a fer en aquesta vida i hi ha gent que no, no sé. Això depèn també una mica de, de l'anel que té cadascú, no? de les ganes que té cadascú de conèixer-ho amb profunditat. És més fàcil, evidentment, fer-ho amb, amb comunitat. No? Si tens amics amb els que comparteixes aquesta anel, si tens una colla, si tens un grup, si tens una ONG, de, de gent amb una motivació més semblant, és molt més fàcil, i tant, i tant que sí. Fixeu-vos, però una cosa ben pràctica, de eh? baixo amb, amb, amb, amb exemples ben tangibles. No? Eh, cooperatives de consum, per exemple, de consum conscient. Mm? Perquè hem de dir consum conscient? Perquè la majoria del consum és inconscient. És que és així. És així. La majoria de les coses que es és inconscient. No sabem on van a parar els efectes d'aquella decisió. Allò que estem comprant aquí pot estar causant un sofriment terrible a l'altra part del món. Sí, no ho sabem. Llavors, quan vols fer aquest esforç conscient, si ho vols fer individualment, és esgotador. O sigui, és que, és que gairebé és impossible. O sigui, que davant de cada cosa que tu necessites hagis d'analitzar, de buscar, d'indagar, d'informar ara, si t'organitzes fas una colla, fas una cooperativa, fas un grup és molt més fàcil és un exemple, no. això en totes les dimensions no? la gran repte jo crec que és la consciència la consciència això els pobles indígenes ens ho repeteixen contínuament com és que no ho veieu com és que no ho compreneu com és, sempre us que no sigueu conscients del que esteu fent? I dius, si no, és així. És així. I llavors, quin, quin és l'antídot a la inconsciència? La consciència, és que no hi ha més. Quin és l'antídot a la confusió? al ja? discerniment. I com, eh, com es practica el discerniment? Discernint. Mm, és que no hi ha més. Entonces, això, això demana esforç? Sí, sí. És gratificant, sí, també, molt gratificant. No? Per què? Doncs perquè és molt gratificant tot aquest esforç, i això és el que podria transmetre sobretot, perquè com que està connectat amb la vida, en majúscula, amb, totes les, amb tots els nivells que té la vida, no només amb la vida biològica, diguéssim, no? també amb la vida anímica, també amb la vida espiritual, això està connectat a la vida, totes les seves dimensions, està intrínsecament connectat amb la joia. És dir, la, la vida és joia, és així. És dir, com veiem els animals, els, els ocells, per què canten els ocells? Moltes vegades canten perquè estan contents. Simplement. A vegades sí que canten per, per, per, per, per dir-se coses o per comunicar-se'ns, però hi ha moltes vegades que canten o que fan danses, això ho heu segurament moltes vegades, no va sortir del sol, unes danses espectaculars, de joia, de lluança. En moltes tradicions indígenes del món, la major part de les seves eh, pràctiques, diem de rituals, són lluances. És un estat de joia i de lluança. Per tant, simplement el que vull és animar-vos, diguéssim, espero haver-ho aconseguit, ni que sigui mínimament, animar-vos doncs, en aquest esforç col·lectiu com a grup. Eh, jo estic molt content d'aquest processos que, que esteu fent, perquè crec que són moments aquests de donar respostes locals, a això que es diu, no? però amb consciència de la situació global. I la situació global d'ara no és dels anys 70 ni dels anys 80, no que la població del món s'ha més que duplicat, quasi gairebé s'ha triplicat, la població del món. I, i, i, a, i a Catalunya la, la petxada ecològica s'ha multiplicat per 5. I, en fi, vull dir, estem, amb, ja ho sabeu, amb, amb uns processos d'acceleració exponencials tan vertiginosos que, és que ni ens en donem compte d'on som. Aquesta és la qüestió. Per tant, eh, jo crec que això és una cosa que ens concerneix a tots, o sigui, individualment i, i, i també en els col·lectius, en les ONGs, aquests processos de, de reflexió interna, de redefinició, diguéssim, de, de la raó de ser. És dir, quina és la raó de ser que en aquests moments, potser l'any vinent serà un altre, però en aquests moments, què és lo millor? Jo, jo, jo, jo ho plantejaria així, com a grup, eh? ara no, ara responc més com a col·lectiu. Què és allò que pot fer el grup del Ter? En aquests moments, què és allò que és capaç de fer que no pugui fer ningú més? és el que vull dir. Aquella aportació positiva que podeu fer a l'ecosistema amb, eh, amb totes les seves derivades, diguéssim. Sé que esteu amb coses de fons, d'agricultura, en fi, moltes coses, que tot està connectat, finalment, amb, amb l'aigua i amb la vida de, del riu. No? Què és allò que podeu fer vosaltres que en aquests moments ningú més està en condicions té ganes, té mitjans té capacitat, té penta de fer això és el que justifica la vostra existència Antic jo i és allò que us pot motivar diguéssim, -sí, no? es, es pot engrescar a, a seguir evocant temps energia, esforços i, i compartint doncs, aquesta aventura no és segurament el que vau fer eh, fa 35 anys ni el que vau fer fa 20 anys perquè les condicions han canviat. Les realitats són les altres. També coneixem més coses, també ens han caigut més vells, diguéssim, no? També teníem a vegades coses que ens, ens pensàvem i a rebuta que no. També hi havia com miratges que s'han esveït. Bé, en cada moment en la vida de cadascú de nosaltres i en la vida de les entitats, hi ha moments en què hi, hi, hi ha com uns moments de pas, no? Hi ha l'adolescència, hi ha moments de pas i jo crec que ara vosaltres esteu en un moment d'aquests, en un moment d'altra de decisió d'adquirir més consciència d'on testeu, de, de qui sou de què feu que sense renunciar, al contrari, nodrim-vos de tot el que heu fet fins ara podeu donar la millor resposta possible a partir de les vostres capacitats i podeu engrescar, si pot ser, doncs a més persones que us acompanyin i que us eh, reforcin i que us... jo ho vaig així aquests objectius de desenvolupament interior, cada una d'aquestes qüestions demanaria no una xerrada, sinó un, un seminari, potser. I segurament aquí on no és el lloc més adequat. Seria molt millor fer-ho al costat del Ter, o, o a Sant Feliuet de Sabassona, o no, en algun lloc en plena natura. No és el mateix. Parlem d'una altra manera, ens arriben les coses d'una altra manera, és, és, és molt diferent, això sabem de sobres, eh? Jo durant 15 anys he estat, eh, ara tot això són respostes eh, a les preguntes, durant 15 anys he estat impartint unes classes en el Miracle, el Santuari del Miracle, de natura i espiritualitat, que era com una introducció a la contemplació de la natura. I diré, bueno, això, això és, està molt lluny de la biologia, sí, està lluny en el sentit que és més profund, diguéssim. No? És dir, la, la, les ciències biològiques, les ciències naturals, ens s'ocupen de d'escriure, d'analitzar, d'informar allò que passa en un nivell físic està molt bé i és bo saber-ho i és convenient i està bé fer aquests seguiments, tot això ens informa d'un nivell de la realitat però la realitat té, té capes ho sabem tots, diguéssim, no? I aleshores l'actitud la, la d'observar està bé perquè la majoria de la nostra societat ni tan sols observa està sempre distreta o, o només està fixada en el mòbil, per dir-ho així, no? O sigui, observar la natura està bé però no és suficient. No n'hi ha prou. Sobre l altura. L altura també l'hem d'admirar. No? També demana, o ens convida que l'admirem. No? Sense, sense aquesta mirada observadora. Dir, perquè quan observem, fixeu-vos que hi ha com una, bueno, hi ha una... Hi ha una certa tensió, per dir-ho així. No? És a dir, tu et fixes. Dir, si observes ocells, no observes pedres, ni observes plantes. I si observes el a uh, uh, roques uh, no observes els sols o sigui, l'observació sempre és fragmentadora, és interessant o sigui, no, no és per desmerèixer, vull dir, cada cosa serveix pel que serveix, però allò que necessita crec més la nostra societat és recuperar la mirada contemplativa, l'actitud contemplativa això és el que no ens han ensenyat ens poden haver ensenyat una mica o no, depèn, observar la natura, diguéssim, no? ens poden haver una a interpretar-la. Val, Està bé, tot això està bé, però no és suficient. No hem pogut transformar les persones a partir de bons programes interpretatius o bons programes d'educació mental. Hem d'anar més avall, hem d'anar més en les creences i en, i en les cosmovisions. I aquest és aquest nivell intangible, diguéssim, en què no calen moltes paraules, sinó que cal moltes vegades submergir-se en el silenci. I la contemplació... Hi ha un període de persones que m'han sentit parlar de contemplació en aquests cursos del miracle. Eh, ho, ho he dit moltes vegades és la cosa més fàcil i la més difícil de la vida. És de més fàcil perquè és innata en nosaltres. no, no ens va ensenyar ningú diguéssim, perquè és és, és un do humà, simplement. Eh, els infants eh, són contemplatius per natura. A vegades, a vegades els ancians que han viscut una bona vida ho tornen a ser, diguéssim, però entremig, sobretot a la societat actual, ens, ens dispersem... Llavors dedicar un temps a contemplar sense pensar, en silenci, és molt important. Un temps de qualitat, cada dia. A la vora del riu, per exemple, eh, el lloc que us agradi, i lloc, una cosa que a mi m'agradaria en lloc de, de, de vies blaves o no sé què serien petits parcs contemplatius al costat del riu. Llocs on la gent s'hi pogués aturar, s'hi pogués asseure, contemplar. Contemplar en silenci, simplement. Sí, sí. La, la contemplació perquè és tan difícil? Perquè no s'ha de fer res. <ríe> Aquesta és la dificultat. I no fer res, durant un minut, ens pot semblar impressionant. Però donant hores, ens sembla impossible. No doncs És possible tots els nostres abans passats, durant milers d'anys, hi han dedicat temps a la contemplació, us ho asseguro. És així. I dona molts fruits, molts més dels que us podeu imaginar. Llavors, clar, aquests aspectes que, que parla aquí, evidentment, es poden treballar de moltes maneres i que hi hauria moltes coses a dir, diguéssim, no? per canviar aquesta cosmovisió que digueu. No? Però si hagués de, de dir una cosa, que està a l'abast, que és gratuïta, la podem practicar molt fàcilment en qualsevol moment evidentment que és més agradable davant d'un lloc natural vell que no pas d'un lloc artificial lleig però també, si arribo cas també no? contemplar el silenci sense pensar, simplement reposar, relaxar-nos eh? simplement a ser durant uns moments allò que som i procurar és a dir, simplement ser durant el temps que puguem aguantar aquest estat, per dir-ho així, no? Si això es practica una mica cada dia, potser es demana molt, eh? Sí, Però si, si dediqueu una mica de temps en això, això té una capacitat transformadora per si sola. Eh? S'hi poden afegir moltes altres pràctiques. Moviments, potser alguns de vosaltres feu tai chi o qi kung, o yo. Hi ha moltes coses possibles. Tot això està molt bé. Jo no, no. Però simplement anava com a el més bàsic, per dir-ho així. No? Quiet, pots estar dret, pots estar segut, quiet, relaxat, respirant més. Permetem-nos això, que és tan senzill, és tan bàsic, és tan elemental, però practiquem-ho, destinem-hi un temps. I jo encara us convidaria a fer una cosa més agoserada, és a dir, no fer-ho només sol, sinó fer-ho en companyia. I quan feu una sortida, per exemple, quan aneu a recollir bosses en els rius, o el que sigui, les activitats que feu, aquesta época de l'any no sé si aneu a plantar salses o o berns, o no sé si feu plantacions, seria un bon moment per fer-ne, per regenerar boscos de ribera, però dediqueu un temps a contemplar el riu. O sigui, abans de passar l'acció, arribar, qui ets, estar, temps, contemplant, mirant, o sigui, imbuint-vos per aquest lloc, inclús doncs demanar permís <ríe> per, per fer l'acció. O sigui, a vegades pensem que les plantes i els animals no ens entenen, a la seva manera ens entenen. A la natura tot té consciència. Tot, tot és perceptiu. Tot el que es viu és perceptiu. Per tant, no és indiferent de com ens hi acostem, ni, ni com arribem, ni com marxem. Per tant, jo us convidaria això, a través d'aquestes pràctiques senzilles, doncs mirar de transformar la manera també com feu les coses. La, la visió del món canvia també a través de com actuem. La manera de fer, o de no fer, també va configurant la nostra manera de ser. I això no és una cosa que es fa màgicament d'avui per demà. Bé, gent que potser sí, que cau un llam sobre el cap i s'il·luminen, diguéssim, no? Jo en conec un que li va acabar un llam, de debò, eh? I va entrar pel, pel, pel cap i va sortir pel peu i, i, i va quedar il·luminat. Realment, a mi no va quedar mort. No? Però era un indígena, eh? També s'ha de dir tot això. Però això és molt excepcional. No normal, no normal en les éssers humans és que hi hagi, que aquests processos siguin lents, siguin graduals, com tota la vida diguéssim, no? Però hem de saber què on hem d'anar. I aleshores, per mi l'interès d'aquest decàleg, d'aquest manifest científic, o d'aquests objectius de desenvolupament interior, és que ens donen unes pistes. Cap aquí. I això és una orientació. Eh, això no és un lloc, no és un destí concret eh? és una direcció com a mínim no hi ha una direcció contrària o sigui, potser no podrem avançar molt en aquesta direcció potser podrem avançar poc cap al coratge o cap a la co-creació però mentrestant percebrem o sigui, sempre fixeu-vos si, si mireu aquests, aquests termes d'aquí de desenvolupament interior segur que molts d'aquests ja els esteu practicant ara no en tinc cap dubte, si no, no estaríeu aquí és que és així Potser la meitat els esteu practicant força bé a dia d'avui. I si us hi aturéssiu a pensar una mica, eh? i hauríeu de veure cada un d'aquests, evidentment, com, com es defineix, com s'explica i tot això, diu. Bueno, aquest justeix una mica, aquest potser sí. Bé, doncs us podríeu posar d'acord, és un altre treball que podríeu fer un altre dia, diguéssim, no? com, com a grup, i diríem, com a grup, quins d'aquests eh, objectius de desenvolupament interior el nostre grup ja té treballats, ja no ens cal preocupar-nos perquè això ja, ja ho hem assumit, i ja forma part de la nostra idiosincràsia, i en quins altres voldríem progressar aquest any. Eh? I ens en fixem un o dos. I l'any venent treballarem aquest. Eh? I algú de vosaltres pensa unes iniciatives per tal de treballar aquest objectiu durant un any. Quan aquest any es fa una avaluació. Hem millorat? Sí. No gaire. Què podem fer per millorar l'any següent? I així és cada any. Us asseguro que això té un potencial transformador immens. Immens. Però quan hem de bo, eh? O sigui, transformar-nos nosaltres només ho podem fer nosaltres. Transformar aquesta entitat només ho podeu fer vosaltres. Bé, bueno, jo crec que seria bon... <laughs> que ha quedat no, un quadrat intentat, com bona conclusió he intentat respondre tot molt bé, bueno, moltes gràcies a en Josep Maria Mallarac que ens hagi ajudat en aquest camí i res recordar que d'aquí 15 dies i tornem a l'última on es parlarà de la importància de fer grup del grup, del, de l'equip que també serà molt interessant i serà com una mica la, la clorella Entrem moltes gràcies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 barrancs boscos i brats, el més luxós d'aquest tallar. Per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan caurà l'últim pastor, comprendran el seu valor. Agafem-nos fort les mans per acullar el nostre demà. Tenim la llavor, tenim la llavor I la terra per sanar. L'Eco l'ecodelavall.org La muntany va pujar per veure què hiiem més allà. Tut emn figui llares pel sot ijor iré mi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 Bona Lord, it's all life.